Вона не усвідомлює, що тепер усе змінилося. Що вона сама, як особистість, іще нічого не значить, а батька немає. Злість зганяє на молодший. А Гануся як? Гануся татова доня тримається і Жанні розкисати не дає. Але ж сама маленька ще... Чотирнадцятий дитині. Степане, ти не залишай їх, допомагай, чим можеш. Май, ти, сестро, жалібниця, всіх не пережалієш, про себе дбай. Про мене ти дбаєш, Степане. Черевацько розчулився, обняв Софію за плечі і тямнув кудись у волосся. Це тільки квіточки, сонечко моє. Далі побачиш, що буде. Не лякай, Степане, бо утечу. Не втечеш. Куди ти від мене подінешся? Вхопив її на руки Степан і притис до грудей. Не пущу. Отак і триматиму. Не спускатиму з рук. Ти хитрий, Степане. Це ти навмисне, аби я менше черевиків сходила. До речі, про черевики. Я там приніс дещо. Наталочку, принеси коробку. Наталочка принесла величенького пакунка, з якого Степан добув чудові черевички. «Давай ніжку». Попелюшка Та годі вже подарунків Ти мене розбестиш А я саме цього й хочу Ти ж любиш подарунки А хто їх не любить? Цього разу Софія притиснулася до щоки свого обранця І довго вдихала знайомий, приємний І навіть збуджуючий запах вона потроху звикала, і коли Степанові руки обвели її стан, вже не пручалася. Черевадько не спокушав долю і одразу відпустив Софію. Ну, бувай наречена. Завтра увечері прийду. Завтра я чергую. Слухай, потрібні тобі ці чергування, як зайцю віник. Сиди вдома. Я мушу Степане. Потім подивимося, а поки що я буду чергувати, як раніше. А Наталочка? Валентина Сергіївна з нею залюбки посидить. Ніч обіцяла бути спокійною. Прийшовши на чергування, Софія за кушеркою оглянули порожні ліжка в пологовій і сіли пити чай. В ординаторській з'явився Андрій і Галинка. «Ви чого прийшли?» «А ми вирішили, що вночі вчитися краще. Тепер кожного разу хтось із наших чергуватиме разом із вами». «Чудова думка!» – підтримала студентів акушерка. «От пам'ятаю в мої роки!» Пологовий блок синьо світився бактерицидними лампами, і Софія почала лаштуватися до сну. Студентів поклали на ліжках у порожній палаті. Та тільки голова торкнулася подушки, як під вікнами проїхала швидка. «Везуть когось», – подумала Софія. Сон вилетів у прочинену квартирку. «Андрію, Галинко, підйом! Роботу привезли!» Роботи вистачило усім. Передпологова сповнилась рухом, стогоном. За якихось дві години усі чотири ліжка були зайняті. Хоч би вони не надумали народжувати всі водночас, турбувалася Галинка. Що ми тоді робитимемо? Те, що завжди, посміхнулася Акушерка. Не хвилюйся, дамо собі раду.